Sunt un om din. nimic din cei omenesc nu e străi, Abia am timp să mă mir că există, dar mă bucur totdeauna că sunt. Nu mă realizez deplin niciodată, pentru că am o idee din ce în ce mai bună despre viață. Mă cutremură diferența dintre mine și firul ieri, dintre mine și lei, dintre mine și insulele de lumină ale stelelor, dintre mine și numele, unul are între mine și doi, între mine și trei. Am și un defect, un păcat. Ia în serios iarbă, ia un serios leia, mișcările aproape perfecte al cerului, și ora întâmplătoare la mână mă face să văd prin ea, ca printr-un ochi chiar, durerile lumei, războaiele, dintr-o astfel de întâmplare, mi s-a tras marea pe care o am pentru o misă. Și admirația ce bărbatului cu chip ursul, Dante Alghieri. Cu greu mi-aș putea imagina -mi un pământ pustin, Rotindu-se în jurul soarelui Poate și fiindcă există pe lumea astfel de versuri. Îmi place să râd, Deși rădăcina, având mereu câte o treabă, oricălătorind cu plută la nesus pe oceanul oval în fantezii. e un spectacol de neuitat, acela de a ști, de a descoperi harta universului în expansiune, în timp ce-ți privești o fotografie din copilărie. E un trup al tău vechi, pe care l-ai rătăcit și nici măcar un dat cu litere groase nu-ți oferă vreo șansă să-l mai regăsești. Unde desfac papirul sub plin de hieroglife și ceea ce pot comunica acum, aici, după o descifrare anevoioasă, dar nu lipsită de satisfacție, e un poem închinat păcii. E o fertilitate nemaipomenită în pământ și în pietre și în schilării. Magnetic, timpul, clipită cu clipită, gândurile mine înalță, ca pe niște trupuri E o fertilitate nemaipomenită în pământ, și în pietre, și în schelări, Umbra de mi doar clipa pironită, S-ar și umple de ferici, de volări, Doar chipul tău prelung, iubită, Lasă-l așa cum este, Răzimat între două bătăi. Ale inimii mele, cante tigru și o